Creem important que el primer dia, aquest dilluns després del de diumenge on el que van fer i bàsicament va ser atendre emergència, emergència i el dia els protagonistes d'ahir van ser el que són forces i cossos de, de seguretat, eh? policia local, Mossos d'esquadra i bombers. Doncs aquests eren els, els, els protagonistes d'ahir, donc avui realment és el dia en què un cop estabilitzada la, la ciutat. Eh? hem parlat de normalitzada. Bé, normal, normal, no està, no està a ple rendiment, però sí que l'hem estabilitzat eh, i en el sentit de que s'ha normalitzat al màxim possible la vida ordinària de la ciutat. Però sí que avui de dematí hem començat a fer aquelles prospeccions i visites sobre terreny que un cop reduïda una mica l'aigua et permet veure una mica la, la magnitud i la dimensió del que han eh, suposat aquestes pluges del dissabte a la matinada. Se'ns ha informat per part del Servei Meteorològic de Catalunya que és el que ens ha donat dades certes perquè com a curiositat també fins i tot el, el, el Servei Meteorològic de Figueres situat a la cataquística, el, el medidor, es va inhabilitat també a causa de la, de, la, de la pluja. Per tant, dades del Servei Meteorològic de, de Catalunya ens han informat que van caure 240 litres per metre quadrat el dissabte de la matinada, que és el, el moment clau en què realment es desborda tota la part est de, de la ciutat i passa aquest terrible esdeveniment en, el, en la Rambla, aquest esboranc, eh, que encara és visible i encara hi ja estarà per unes quantes setmanes. Per tant, com a primera conclusió que traguem és una excepcionalitat increïble d'aquestes pluges del, del dissabte a la matinada. Mm, són fenòmens que passen eh, i són fenòmens de causa major i llavors, vull dir, nosaltres ens va tocar el dissabte a la matinada i, per tant, eh, el que hem fet des d'avui és veure quins d'anys ja començar a estudiar projectes de recuperació de tots, de tots els espais que s'han malmès, que ara us diré quins són, a banda de la, de la Rambla, eh? que la, la Rambla és el més vistós, però hi ha, hi ha altres espais de, de la ciutat que han, que han patit bastant. I eh, començar a quantificar eh, quan, puja, quan puja tot això de cara a agafar-nos aquelles línies d'ajut que esperem que hi siguin i que hi són i que esperem que responguin, creiem que sí, tant per part de l'Estat com de la Generalitat com de la Diputació de, de Girona el que fa a la Rambla eh, que és el, el que ens ha tocat el, el cor de la ciutat ahir tota la rapidesa de l'actuació estava orientada a crear un mur de contenció a dins l'esborany que s'havia produït de 10 metres per 4 de manera que aquella paret de canalització de la, de la, de la riera que és el que va causar el desbordament d'aire que és el que va erosionar tota la part de sota de la, de la, del, de la, del paviment de la Rambla que, que ha acabat caient, eh? de manera que s'hi tornava a ploure i tornava a baixar Riera, que no seguís desbordant aigua per aquest cantó sud-lateral de la Rambla, de manera que no arribés les l'esboranga sota els edificis, que és el que ens preocupava. A sota la rambla ara mateix hi ha un forat d'aquestes dimensions eh, de, de 40 metres quadrats que és, és visible, tots els que heu estat a la rambla l'heu vist, hi ha un forat que fa que sigui molt i molt perillós està sobre el paviment que s'ha quedat eh, fins a mitja calçada lateral de la, la part dreta de la rambla que fa que els adoquins s'aguantin sense res a sota, per tant qualsevol pes que s'hi pugui posar a sobre ja sigui un vehicle o fins i tot persones doncs podria resultar perillós per això s'ha tancat la Rambla i l'objectiu d'ahir va ser fer aquest mur de contenció de manera que si tornava a baixar Riera que no, segui, que no seguís desfalcant tota aquella part de, de manera que quedessin sense fonaments els, els edificis de la banda dreta de la Rambla avui els tenis municipals ja han entrat a sota la Riera eh? si, ja han entrat han accedit a l'interior de la Riera i han pogut comprovar que no, que els danys no arriben en els fonaments d'aquests edificis i per tant no, no hi ha perill d'estabilitat d'aquests edificis. És per això que un cop comprovada ben bé el cercle on hi ha perill s'ha eh, reduït la, la zona de, de seguretat respecte a la que, la que hi havia ahir, que era molt més ampla perquè no sabien fins on arribava el forat bàsicament i s'ha reduït i aquesta zona de seguretat ara eh, s'ha tancat, és més petita i s'ha obert només per als veïns de la vorera sud eh, es pot accedir per, al, per, al, per als veïns de la, de la vorera sud i s'ha obert el trànsit la part baixa de, de la Rambla i també el Vial Nord. A la Rambla, ara, un cop determinat el Franç Real, eh, estan havent-hi ja estudis geotècnics, ara acabo de, de passar-ho, eh? hi ha, ha l'expert que farà estudis geotècnics com ha quedat, i Projecte de quines obres cal fer per recuperar amb la seva totalitat aquesta rambla que sigui practicable i amb la mateixa seguretat que tenia, que tenia fins al moment. Per tant, un cop avaluat quin estat està sota la rambla, doncs ja comencen els treballs de projecció per part dels, dels tècnics de veure de veure què fa falta fer-hi i a quan ascendeix aquest, aquest pressupost. No podem parlar encara de terminis, eh, de quan estarà la Rambla arreglada, el que sí que nosaltres volem que la Rambla arribi eh, a, la, a la mesura de, de lo possible de poder recuperar aquesta normalitat i sobretot per les festes de Nadal, eh, que, no, que no ens quedi un centre trist a la mesura de, de lo possible. Per tant, mantindrem el mercat de Nadal a la, a la mateixa Rambla a la part superior. No anirà al llarg de tota la Rambla, evidentment, però sí que es mantindrà el Mercat de Nadal aquelles casetes que s'havien col·locat tot just dijous a, a la Rambla que aquest any, aquest trasllat del, del Mercat de Nadal. Es mantindran eh, les casetes col·locades en una U a la part alta de la, de la Rambla, per tant, podem garantir que el Mercat de Nadal seguirà la Rambla i també s'hi col·locarà un nevet, un arbre de Nadal de grans dimensions que havíem projectat posar-lo a la part baixa de la Rambla però que el posarem al mig. Això són detalls, diguéssim, d'interès de, més eh, local o més de, de futur de cara a què passarà els, els propers dies. Altres afectacions públiques a la ciutat, eh, a banda dels danys privats, que també hi són, què més ha ha sortit tocat el cementiri. El cementiri realment ahir vam estar traient aigua tot el, tot el dia. L'aigua arribava al segon pis dels nínxols a causa de que la terra no va poder absorbir-la. O sigui, el cementiri és un compartiment estanc, Hi eh? ha ja, ja comporta d'evacuació de d'aigua i per tant la, la, la terra no va poder absorbir la, la quantitat d'aigua que, que hi va ploure el dissabte a la matinada. Hem estat traguent aigua fins avui, de fet encara hi són, eh? em sembla que encara hi són. I eh, s'hauran de, de valorar quins danys ja ha a la jardineria, als arbres, eh? entenem que tot el que és l'enjardinament del cementiri, que és el parc eh, ur urbà amb més arbres de, de la ciutat, doncs a veure com ha quedat, a banda de les afectacions a, a nínxols, i a làpides i a tots els que són monuments funeraris. L'estadi municipal, l'Albert també ha patit un esllevissament important de, de roques que han caigut fins a la mateixa pista d'Atletisme, l'estadi Albert Gurt. Avui, avui hem anat per tot Figueres, o sigui, ahir vam anar a atendre bàsicament nuclis anegats i Rambla i avui s'ha pogut inspeccionar del tot el que, el que havia passat a Figueres, per tant, l'estadi municipal també ha patit. El parc, bosc, el parc bosc municipal ha patit una important esllavissada de, de terra, que era palpable també, tota l'aigua que baixava, que era més aviat fang, cap al Passeig Nou i cap a aquells jardins i aquelles cases eh, de, que llinden amb, amb el Passeig Nou, que van veure com els hi baixava tota l'aigua barrejada amb, amb roques i, i, i terra del, del, del, del Passeig Nou. Edificis públics Uh, cent centres educatius el més malparat és l'escola de la marca de l'AM l'anisset de pagès eh? la part de, de la ciutat és la que va patir més fins a vi la tenim l'anisset de pagès avui no ha fet classes demà tampoc en farà i no, no podem dir data d'obertura eh? uh, és l'escola que ha patit més i no, no podem mm, comprometre's encara amb una data d'obertura ha caigut un mur perimetral i hi ha bastant aigua dins Llarg d'infants, l'ILAINA i Institut Oliva Gran, que no havien petits danys materials, però sí que aigua els n'hi havia entrat, ja avui s'ha pogut treure aquesta aigua i demà podran obrir amb, amb normalitat. L'escola Salvador Dalí ha pogut fer classe malgrat tenir un parell d'aules inhabilitades, no, no s'ha tancat i, i s'ha pogut fer, fer classe però té dues aules afectades i també la, la part de la, de la cuina i el menjador. El centre de formació integrat, al Ferran Soñé i Balaguer, on hi ha l'escola oficial d'idiomes, també té els baixos inundats. No, no, no, no es tanca, però els baixos, que eren arxiu, estan inundats. I el centre cívic de la marca de l'Am, que tampoc tancarà, eh? pot fer les seves activitats amb, amb normalitat en el que és en superfície, però tot el que són soterranis han quedat, han quedat inundats hi ha hagut petites inundacions tant a la biblioteca com a la CATE com a la Casa Empordà i com al Teatre Jardí per tant nosaltres una primera conclusió o valoració que hem fet avui de matí juntament amb tècnics és que realment no no, no, ha, no ha depengut de l'antiguetat de, de l'edifici el que hagi aguantat o no hagi aguantat sinó que pràcticament tots els edificis s'han vist afectats i això demostra aquesta excepcionalitat d'aquests metres cúbics que van caure eh, el dissabte a la matinada edificis nous, edificis vells han patit dir, ha sigut una mica fortuit el que hi hagin parets que hagin aguantat tancaments que han aguantat i tancaments que no però tant d'edificis nous com d'edificis de, vells. Eh, afectacions, després encara a la ciutat, hi ha alguns grups semafòrics que no funcionen. I també hi havia algun carrer sense llum en quant a públic. En quant a allumenats privats, ja tot ahir hi havia llocs puntuals escampats per tota la ciutat que es van espatllar o no en funció de del que va patir la línia elèctrica de cada edifici directament en funció de la que va cal. O sigui, no va haver-hi barris sense, ser, sense llum, però sí que hi havia edificis que en tenien, edificis que no en tenien, o cases que en tenien i cases que no en tenien en funció de si les seves línies pròpies havien aguantat o no. Tot això pujarà bastant diners. Eh, sense parlar, per part, altra part, vull parlar dels, dels banys particulars. Hi ha moltíssims garatjos... Amb... amb inundació que ha afectat els vehicles que hi havia dins. Avui les companyies asseguradores eh, de la ciutat eh, la seva tas... podem veure gruessant eh, traient cotxes de dins als pàrquings per tota la ciutat i és aquí on hem cregut necessari posar un punt d'atenció a l'OMAC, a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà, d'una persona especialitzada en sinistres, en sinistres privats, eh, ja no responsabilitat de, de l'Ajuntament però sí que el principal neguit de la gent un cop passes del de lleugiment del diumenge de, de veure que no, que, que no havia patit cap dany personal ningú passes el, el problema següent que és i a mi qui m'ho tot això no? vull dir que és el, el que que la vida particular de cadascú no? el cotxe qui m'ho paga i què faig sense cotxe i com vaig a treballar i totes aquestes coses que posen a la gent evidentment bastant nerviós hem habilitat aquest punt a la a OMAC, estarà de moment fins divendres, però amb possibilitat de prorrogar si creiem que, que la demanda és forta en aquest sentit i, i, i creiem que la setmana que ve encara seria necessari fer-ho. Les asseguradores en principi respondran per als danys que tinguessin assegurats, pendents d'aquesta possible declaració de, de zona catastròfica, he fet contactes amb el subdelegat del Govern de l'Estat aquí a Girona, també s'està mirant per part del Departament de Governació, el delegat del, del Govern aquí a Girona i la Conselleria de Territori també estan valorant a veure aquesta possible declaració de zona catastròfica, a veure si encaixa en els paràmetres fixats per la declaració que té l'Estat, de manera que pogués actuar allà on no arribin les asseguradores, que pogués actuar el Consorci de Compensació d'Assegurances. Ara, de cara a futur, en quant al temps, mantenim activat el, el pla de protecció civil. Perquè ara ja no per la pluja, sinó per la tramuntana. S'espera tramuntana forta, que ens anirà molt bé per secar la ciutat, però també... Esperem que no sigui tan, tan forta que, que tots aquells arbres que tenden arreus molles puguessin patir algun, alguna afectació. Per tant, esperem que, que sigui que sigui compassiva amb la ciutat. <ríe> Però sí que s'espera tramuntant i mantenim per això el, el pla el pla de, de protecció civil activada. Eh, de cara aquest I, i demanem precaució també an a la gent en els ciutadans i cidanes de que per segons quins espais amb, amb molt arbrat eh, doncs que, que potser seria una mica imprudent sense voler crear l'armisme. Eh? Però, per exemple, passar pel mig del, del Parc Bors no crec que sigui la, la, la idea més bona en, en la situació actual. Eh? Eh, hi ha llavissada de terres, hi ha pues, arbres amb arrels molt, molt molles i, i arbres antics, molt antics. Eh, això és tot el que us volia dir. No sé si teniu vosaltres ara alguna, alguna pregunta. Entenem que el tema la relació de la persona que està ara és una de les coses que Sí, és a dir, els... ha de complir els paràmetres. Clar, en principi no hi ha hagut afectació de danys personals, que a vegades és una... No, en principi no, eh? vull dir, no n'hi no, no ha, no sigui per sort, eh, però ara bueno, han de han de valorar realment si els encaixen aquesta declaració i si podrien, en aquest sentit, doncs, ajudar a la ciutat amb el que suposa amb aquesta declaració de zona catastròfica. Segre la Rambla, Marta, jo preguntar que el 2010, en els uns treballs, no sé si els tècnics que avaluat, consideren que tot el que ha passat a l'esborà és degut al flux que hi va dissabte o si sí? Hi ha alguns altres detalls del possible deteriorament previ? si s'ha valorat això i després que he entès això de Nadal que ho vulgueu tenir a punt, però si ja estarà tapat per Nadal o...? No, eh, no podem dir que la, la ramba estigui eh, posada a punt per Nadal, eh. seria, seria molt agoserat o sigui, tant de bo, nosaltres ens queden tres setmanes, però sincerament, eh, els, els tècnics només a simple vista del que s'ha de fer l'interior per reforçar el paviment... Eh, no, no, estarà, no estarà per Nadal de manera que hem això valorat realment el manteniment de l'activitat allà eh? de l'activitat en quan a mercat de, de, de Nadal per, no, perquè no, no volem deixar doncs, l'espai central de la ciutat allò, sense vida sense activitat que ens vagi fent recordar aquell, aquell forat que tenim allà no no, no, no estarà restablerta la Rambla al 100% ni la, la calçada lateral de la, que està tallada al trànsit. Eh? Però sobre el que et factors d'això? Sí, eh, justament el 2010 s'hi van fer obres importants de, de reforçament d'aquesta canalització de la Riera, que feia molts anys que no s'hi havien fet, es van invertir molts diners i realment això... Uh, ens fa pensars doncs, que gràcies a Déu que es va fer perquè no sé què hagués passat si no es si no guéssim fet. No? vu dir. Aquí doncs, bé així ha una informació tècnica molt genèrica que puc donar. Doncs bé, sembla que aquí a la part baixa de la, de la Rambla es va crear com un remolí que va anar erosionant la paret de canalització en els, 10, en els 10 metres de llarg, eh, que, que es veuen, fins que va vèncer el paviment. O sigui, va catxar cap a baix i el, i el, i el paviment es va enfonsar, de la de manera que es podia veure a les primeres hores, o sigui, fins al banc que hi havia va quedar dret, o sigui, va, va catxar per, per falta de, de terra sota al Creieu que podria ser per la base del monument a Montolò? El, sí, el monument hi és fa un segle i el monument bueno, fa un segle quasi és del 1917 el monument a la base el monument té té base sota terra eh? té, té base amb les mateixes característiques que, que té en, en superfície vull dir que és, és simètric per tant l'aigua no baixa recta no, no troba espai lliure i, i degut a la quantitat enorme el remer d'aigua que va baixar doncs es va, es va remolinar en aquest sentit anys. Sí, els experts hidrogràfics ens van dir que justament al, al comprovar quines, quines zones s'havien inundat eh? aquell plano que, que miràvem ahir Xavier, el gerent d'urbanisme Eh, vàrem poder veure que tota la zona afectada coincideix amb l'àrea inundable eh, que, que havia estat eh, inundable ja, ja fa 500 anys o sigui, ha, ha tornat l'aigua sempre torna allà mateix, allò que diuen que l'aigua sempre torna, doncs tota aquesta zona de llevant de la ciutat eh, el que es va inundar o sigui, és coincident amb el que era inundable fa... fins tot on superava la, la línia d'immunabilitat que es calcula per al xàfag més gran dels últims 500 anys oh. l'hem superat una mica la, la, la Ramla ha sofert el xàfag més gran de la seva història sí, conteu que la Ramla és de l'any 1828 eh, el monument és de l'any 17 del 1917 i la canalització havia aguantat tot menys aquest 2014 que ens ha, ens ha superat respecte al manteniment eh, que és una pregunta inevitable la gent ja, ja estava raoneta vols dir que no tal. nosaltres podem acreditar totalment els treballs que s'hi han fet de, de manteniment aquí tinc dades tècniques eh, el, 2000, el 2010 eh, i Puc dir que l'última neteja de la, de la Riera, del canal, es va fer per part de, de Fissersa el 7 de novembre d'aquest any, per tant, fa un mes, eh, no, fa, fa 15 dies, tres bueno, setmanes, per tant, eh, Fissersa havia de netejar la Riera. Eh, les obres de reforçament eh, de, del canal havien, havien estat el 2010... La neteja s'havia fet per part de, de Fisser-se aquests passat 7 de novembre, per tant, estava bé, estava bé. No, no ha estat per acumulació de residus ni, ni d'obstacles que, que s'interposessin. Eh? Sincerament, la gran quantitat d'aigua que baixava per la riera va, va fer això, va, va provocar aquest, aquest remolí a la part baixa que va anar erosionant paret fins que va fer catxar el mur de, de canalització. Entenc que la probabilitat de seguir fent activitats també demostra que no hi ha perill per la resta de la banda, no? Entenc. No, no, és el primer que s'ha volgut observar al matí si aquests 10 metres seguien cap amunt o cap avall, i no, eh? no, no. La revisió que hem fet de barriera està tot perfecta, està tot perfecta, menys aquest camp. Heu, heu acotat el perímetre de seguretat Ah, ah, has comentat que quedava la vorera oberta per tant els veïns que havien estat desallotjats ja poden entrar i sortir de casa seva encara no? Sí, entrar-hi poden, o sigui, es deixarà aquell pas ara, clar, pensem ara està delimitat com a seguretat però quan comencin les obres el problema serà un altre pels veïns o sigui, és a dir, ara poden entrar perquè hi havia aquell passadís ara, només hi ha, hi ha dos veïns eh? vull dir que les seves situacions personals ara mateix les, les desconec però realment si poguessin trobar en un lloc on, on puguin sortir més, més com davant de casa seva seria millor perquè el problema serà quan comenci les obres Clar, penseu de tot allò el tema de la costa pugui començar amb obres? Uh, no, ara estem projectant eh? estem projectant, jo no, no m'atreveixo dir en quins dies això serà possible, però ara estan fent estudis geotècnics i fent projecte de rehabilitació tot això amb el tema dels plataners, potser és massa guiat parlar-ne, però no han sufer danys els plataners que han quedat enfonsats ah, els enfonsats no, no són recuperables no són recuperables eh? i no? en principi sí. ells deien que no, no sé nosaltres els hem demanat que facin un esforç Addicional perquè si bé varen tallar branques eh, i perquè no ho sé eh, clar, seria bo si poguessin aixecar-se i, i replantar-se, no sé si t'han donat alguna informació eh, ho intentarem en aquesta imatge es veu hi ha un pal de terra que millor és suficient o no per salvar-ho, eh, ho intentarem Ahir, ahir ens van dir que no, però és una pena gran. Són centenaris, naturalment, no? Sí, sí, són centenaris. A la rambla ni algun que és més nou Dins de l'antiguitat, és més nou, però aquests, aquests els troncs eren ara aquí us volíem... bueno, no sé si teniu alguna pregunta sí, o sigui, més què vol dir que declarin zona catastròfica afecta només el tema que has d'indemnitzacions particulars sobretot l'actuació del, compor... del Consorci de Compensació d'Assegurances de... eh? podria arribar més enllà d'on arri... arriben les... les assegurances privades a nivell d'equipaments de... públics a nivell d'equipaments públics ens considerem com un privat mm. nosaltres tenim asseguradora del... o sigui, ten tenim assegurança dels edificis municipals per tant, tot allò que no quedés cobert, per la... Però estem parlant d'edificis, l'Ajuntament té, té assegurats els seus edificis, parlant parlaríem d'escoles, parlaríem de, del centre cívic de la, de la marca de l'AMCA, de fet ja farem reclamació com un particular més. Ara, el que és bosc, el que és cementiri, el que és Rambla, això no. Aquí hem d'anar la línia d'ajuts oberta per part de Governació, per part de Diputació de Girona i per part de l'Estat però també està ràpid que et declari una històfica per cobrar tot això és a dir, què té de bo que un un grau, és, és un grau que, no, que, que, que aïllant, també de coses dolentes és no. un grau de prejudici perjudi... de... més més alt que fa que sobretot a nivell econòmic hi, hi hagi major compensació ara, la rapidesa aquesta no te la, no, no te la puc demaneu només de Figuera també n'estaven parlant bueno, nosaltres primer eh, Vilafant també ha patit molt nosaltres en principi clar, pensem en Vilatenim i pensem en, en Figueres però eh, si s'ha declarat eh, des de l'estat no, no posaran una línia en el, en el terme de, de Figueres, eh? ells s'ho miren amb, amb visió a vol d'ocellal per tant diríem, si s'hi terme municipal de, de Vilafant també Cabanes també, havia, també també ha patit Vilavertran, sembla que també ha patit, vull dir que Vila Malla també sí. Vil Vila Malla la, la carretera C31 era un riu el, el diumenge al dematí, i de matí i fet gent de Vila Malla va quedar sitiada, no, no podien sortir. Sí. Pla a difícil. La l'aire va entrar amb una finestra del que tenen gran abans. Onia a la la ràdio sí, de... es No sé. El... no noves, no, no No, teníem dades de quantes trucades s'havien rebut, eh? Ahir parlàvem de 1080 només a la ciutat de Figueres. A, a, a, a, a guardia urbana. Per per Una, per, eh, perquè la primera reacció de la gent el dissabte a la matinada cal, i, i, i durant el dia de, en, en, en el 112 també al 112 que això no, no ho tenim calculat però a, a Guàrdia Urbana es van rebre més de mil, mil, mil trucades i tot això va derivar pues, en intervencions de bombers, eh, els bombers es van posar a disposició de particulars de treure aigua de, de cases i de, de pàrquings i la, la, la declaració aquesta de la zona catastròfica eh, en, el, en la línia que deies de, de, de llocs que sí. els diuen assegurança ajudaria? Eh, eh, és una línia de llocs que ajudaria o, o s'independent una cosa o una altra? És a dir, vosaltres ho demanareu a part o com va? Uh, no, les, les asseguradores privades funcionarien igual sí, però donarien sí. més, més cobertura. No, em refereixo a, a, a que comentaves sí, que en els, en els llocs públics com la Ramos... No, nosaltres ho demanarem, o s'ha sigui, eh, de, de demanar, demanar igual. igual sí, sí, sí que estan per les asseguradores, especialment els catàstros totals no hi entren moltes vegades. Bueno, de fet eh, quan supera un, un cert cabal, eh, un hi cabal van un un uns determinats, eh, els danys passen directament a ser sufragats pel, consor pel consorci de compensació d'Assegurança Avui, um, um... Ho, dic, ho dic, perquè sóc afectada pròpiament i me necessitat avui. El meu cotxe està partida. Assí o sigui, que el, el sí, teneu, tenien al pàrking, al pàrking del barri de fins a fins al sostre, allà al carrer Nou, bueno, són vuit veïns que, que ara està a la grua tregent-se. Doncs, jo tinc una pregunta, si creu que que no recomaneu que, que la gent no passegi per zones amb molts arbres ara que ve tramuntant, però no teniu previst tancar cap zona verda o viscòs? No no, o... no, no, no, no voldria crear alarmisme en el sentit de que puguin caure arbres, eh? però, però bé, eh, som, som conscients de que, doncs, que el terra està molt moll i que el vent normalment fa tombar arbres, vull dir que eh, tenen menys estabilitat o menys aguanta que quan les, les arreus estan fortes i, i seques.